Нарова могла б вижити. Не точно, звичайно, але Раф допоміг би йому відбитись від каймана і врятувати плід та його дорогоцінний вантаж. Але Єгар був один. Ірини Нарової не стало. Тож йому доведеться прийняти незаперечні факти. Вибору немає. Він мусить йти далі. Він ще раз перевірив комплект. Дві повні пляшки води, хоча фільтра вже не було. Трохи їжі на випадок надзвичайної ситуації і декілька метрів паракорду, яким він спускав себе і на рову з дерев, а також два десятки патронів для дробовика. Саме їх він викинув. Без зброї це просто пустий груз. Ще була пам'ятна монета пілота Сі-130. Девіз нічних сталкерів виблискував у сонячному світлі. Смерть чекає в темряві. Без сумніву, смерть, червона з зубами і кігтями причаїлась в темних водах Ріо де Лос-Діос. Він знайшов її, або, принаймні, її знайшла Нарова. Але це, звичайно, ні в якому разі не провина пілота. Пілот того Сі-130 дав команду на стрибок саме тоді, коли це було потрібно. А катастрофа, яка послідувала за цим, це не його справа. Монета пірнула в кишеню Єгера. Надія — це те, що тримає людей в живих, нагадав він собі. Остання одиниця спорядження, яку він розглядав, теж була якоюсь мірою пам'ятною ніж Ірини Нарової. Це все, що пов'язує його з нею. Він довго тримав зброю в руках. А також очі побачили назву ножа, викарбуваного на сталевому руків'ї. Він знав багато про такі ножі, бо досліджував історію свого діда. У наступні місяці після бліцкригу Гітлера навесні 40-го року його блискавичної війни» яка витіснила війська союзників з Франції, Вінстон Черчилль наказав створити спецназ для здійснення терористичних рейдів проти ворога. Цих добровольців вчили вести війну у спосіб, який тоді вважався дуже небританським. Швидко і брудно. Ніяких заборон. У надсекретній школі вбивств їм показували, як з легкістю завдати болю покалічити та вбити. Інструкторами були легендарні Вільям Фернберн та Ерік Білл Сайкс, які протягом багатьох років удосконалювали засоби для безшумного вбивства на близькій відстані. Саме вони замовили ці спеціальні бойові ножі для своїх добровольців. Ця зброя зійшла з конвейера компанії Вілкінсон Сворд. На квадратній голівці кожного з них були викорбувані слова «бойовий ніж» Фейерберна Сайкса. Вони і навчили своїх людей, що більш смертоносної зброї на близькій відстані не буває. І, що найважливіше, у цієї зброї ніколи не закінчиться боєприпас. Єгеру не доводилось бачити, як Нарова використовує свій ніж у гніві. Але той факт, що вона обрала саме цю зброю, таку ж, як у його дідуся, якимось чином чіпляв його. А тепер Єгер навіть не спитає, де вона взяла такий ніж, і що саме ця зброя означає для неї. Він дивувався. Росіянка, спецназівка, з британським ножем. І чому вона казала, що ніж Хороший для вбивства німців. Під час війни кожен британський спецназівець і солдат САС отримав один з цих ножів. Але це було багато десятиліть і цілий світ тому. Єгар приторочив ніж до пояса. На якусь мить він задумався, чи не помилився? Можливо, не треба було брати Нарову з собою. Якщо б він зробив так, як вона попросила... І покинув її. Вона, швидше за все, все ще була б жива. Але в його ДНК закладено ніколи не лишати людей в біді. Та й в будь-якому випадку. Довго б вона протрималась? Ні. Чим більше він думав про це, тим більше розумів, що вчинив правильно. Єдиний вірний варіант. Вона б загинула в будь-якому випадку. Якщо б він покинув її, Нарова просто померла б довгою та моторошною смертю. Єгер відсунув усі ці думки на задній план та підвів підсумки. Попереду чекає складна подорож, 20 з гаком кілометрів через густі джунглі. Можна сказати, що є лише два літри чистої води. Людина може прожити без їжі багато днів. А без води? Ні. Він мусить суворо нормувати себе. Ковток щогодини, дев'ять ковтків на пляшку. 18 годин шляху. Він подивився на годинник. До сутінків десь 2 години. Якщо він хоче вчасно дістатися до піщаної коси, швидше за все, доведеться йти вночі, що є великою забороною при подорожах в джунглях, тому що вночі Майже неможливо розгледіти небезпеку. Зброї також немає, крім голих рук і ножа. Якщо він потрапить у серйозну халепу, єдине, що можна зробити – втекти. Зараз на його плечах немає більше зайвої ваги, якою була Нарова. Спорядження більше немає, а це означає, що він зможе швидко рухатись. З огляду на всі обставини, він вирішив, що має пристойні шанси на виживання. Але, незважаючи на це, Єгер боявся майбутньої подорожі. Він встав, поклав компас та побачив перший орієнтир. Це повалений стовбур дерева, що лежав більш-менш в стороні півдня, в тому напрямку, куди і потрібно рухатись. Потім... Він взяв 10 маленьких камінчиків та поклав їх у кишеню. Кожні 10 кроків він перекладатиме один камінчик в іншу кишеню. Десяте перекладання означатиме, що він пройшов 100 кроків. З багаторічного досвіду Єгер знав, що знадобиться 70 кроків, щоб подолати 100 метрів місцевості, на рівненні та під легким навантаженням. З повним рюкзаком, зброєю та боєприпасами знадобиться 80. А крутий підйом вгору – це 100 кроків. Перекладання камінчиків – це проста система, яка працювала на нього незліченну кількість разів під час епічних походів по складній місцевості. До того ж, це триматиме його розум зосередженим. Перед тим, як вирушити в дорогу, Єгер зробив останню річ. Взяв ручку і позначив себе на мапі. Поруч дописав. Останнє відоме місце знаходження Ірини Н. Таким чином, якщо коли-небудь з'явиться можливість, він повернеться на це місце і методично, з часом і робочою силою відшукає її. Принаймні так він поверне її до родини. Хоча єгр і не знав, де саме ця родина живе, він вирушив у глиб лісу, перекладаючи камінець від однієї кишені до іншої кожні десять кроків. Минула година, і настав час першого швидкого ковтка води та перевірки на мапі. Він позначив своє місце знаходження за два кілометри на південь від берега річки, взяв орієнтир і рушив далі. Теоретично він може пройти всю відстань через джунглі до цієї піщаної коси, використовуючи простий процес кроку та орієнтирів. Встигне він чи ні, маючи два літри води і без зброї, це вже зовсім інша справа. Навіть коли його самотню постать похлинула темрява густих джунглів, Єгар відчував. Якісь таємничі очі все ще дивляться на нього, спостерігають, тіні. Він йшов вперед у темний, задумливий ліс. Ліва рука стискала кишеню повну камінців, а губи ворушились, відраховуючи кроки. Розділ тридцять сьомий. У кількох сотнях милі звідти чувся інший голос. «Сірий Вовк! Це Сірий Вовк-6!» «Сірий Вовк! Сірий Вовк-6!» «Як чуєте?» Доповідач схилився над радіоприймачем у камуфльованому наметі, розташованому на краю грубої та готової злітно-посадкової смуги. З усіх боків лежали повалені дерева, а пагорби вдалені здіймались на тлі сірого небосхилу. Вздовж ґрунтової злітно-посадкової смуги вишикувалась шеренга чорних гелікоптерів зі звисаючими лопатями. «Сірий Вовк! Сірий Вовк-6!» – повторив радист. «Як чуєте?» «Сірий Вовк-6! Це Сірий Вовк!» – підтвердив голос з рації. «Чую чітко! Прийом!» «Команда прибула, як і було заплановано! Очікуємо подальших наказів!» Кілька секунд він слухав до того, що йому говорили. «Цей невідомий чоловік! У простій!» Сіро-зеленій уніформі, без жодної позначки частини, звання чи навіть національності. Намет також не мав жодних розпізнавальних ознак. Навіть гелікоптери, вишикувані на злітно-посадковій смузі, були позбавлені наклейок, номерів чи будь-яких національних прапорів. Так, сер, підтвердив оператор. До мене прибули 60 людей. Перекинути їх сюди було важко, але я впорався. Він кілька секунд слухав інструкції, а потім повторив їх, щоб підтвердити, що зрозумів використати всі засоби, щоб зафіксувати координати бойового літака, за будь-яку ціну дійти до його точного місця знаходження. Зрозумів. Перш ніж оператор дав останню відповідь. Пролунала ще одна коротка серія повідомлення. «Так, сер, їх десять осіб, усіх треба знищити, щоб не було свідків. Сірий вовк шість, відбій!» Сказавши це, він вимкнув радіоприймач. Розділ тридцять восьми. опустився на коліна та обхопив руками свою змучену пульсуючу голову. Він відчував, як мозок виходить з-під контролю, наче хоче вирватись крізь лоб. Вузлувата рослинність пропливала перед очима, перетворюючись на звивисту орду різних чудовиськ. Він вважав, що близький до того, щоб повністю втратити себе. Дезорієнтація почалась кілька годин тому, коли зневоднення досягло критичного рівня, а потім біль, і галюцинації, що постійно посилювались, за кількадесят метрів від річки було дуже мало води, а дощ, на який єгер розраховував, так і не пішов. Пляшки давно спорожніли, а він був змушений пити власну сечу. Приблизно годину тому він перестав мочитись і повністю потіти, що було вірною ознакою неминучого колапсу тіла, але якимось чином. Він продовжував йти вперед. Переступивши через себе, він знову встав та поставив одну ногу поперед іншої. «Це Віл'єгер йде!» Пролунав його голос. Хрипкий, гортаний та пересохлий. Звук луною пролетів крізь масу дерев довкола. «Віл'єгер, йде!» Він вигукував це попередження команді експедиції, яка мала бути якраз перед ним, на тій піщаній косі. Він молився, щоб вони були на місці. Хоча останні кілька годин він вже почав сумніватись, чи йде до правильного місця. Потрібно дістатись до маленької галявини на величезному просторі джунглів. Права на помилку немає. Він вперто йшов далі, виснажений. Розум кричав, але все одно якимось чином відраховував кроки, перекидаючи камінці з кишені в кишеню, щоб позначити вірність кроків. Так було завжди. Жодна подорож через джунглі ніколи не була прямою, як політ ворони, і, звичайно, вона не включала в себе рух протягом ночі. Отже, двадцять сім кілометрів перетворились на 45 з гаком по землі, майже без води, Гаркулесовий подвиг. Він знову спробував крикнути: Віл'єгер, йде. Відповіді не було. Він стояв, намагаючись нарухатись і слухати, але гойдався від виснаження і втоми. Він крикнув ще раз голосніше — Єгер, йде! — пройшла хвилина. Потім пролунала відповідь. — Стій, де стоїш! Я буду стріляти! — голос Льюіса Алонзо, колишнього морського котика, луною пролетів серед дерев. Єгер зробив, як було наказано, один раз похитнувшись, а потім впав на коліна. Потужна хромістка постать винирнула з куща ярдів за шістдесят попереду. Афроамериканець Алонзо поєднав у собі статуру Майка Тайсона та зовнішність та гумор Вілла Сміта. Принаймні, так Єгеру здавалось. Але в цей момент він дивився на дуло штурмової гвинтівки, а вказівний палець Алонзо знаходився на спусковому гачку. «Один крок і назватись!» – вигукнув Алонзо. Голос гримів від агресії. «Крок вперед! Назватись!» Єгер змусив себе встати, зробив крок уперед. «Вільям Єгер. Це Єгер. Не дивно, що Алонзо не впізнав його. Голос Єгера захлинався від втоми. Горло було таке пересохле, що він ледве міг вимовити слово. Одяг розірваний на шматки, обличчя опухло, почервоніло, та було закривавлене від укусів комах та подряпин. А також він заліплений бахнюкою з ніг до голови. — Кинь зброю і руки за голову! Єгер просто підняв руки. — Вільям Єгер, беззбройний, чорт заборай! — Прикрий мене! — вигукнув Алонзо. Єгер побачив, як з куща вийшла друга постать. Єрокаміші. Ветеран японського спецназу. Він також тримав Єгера на мушці. Алонзо рушив уперед, тримаючи пістолет на поготові. «На землю! Швидко!» – крикнув Алонзо. «Господи, Алонзо! Я ж свій!» – сказав Єгер. Американець просто підійшов і штовхнув Єгера вперед у багнюку. Потім присів прямо над ним. Тоді відповідай. Для чого ти і команда тут? Щоб знайти загублений літак, ідентифікувати його та витягти з джунглів. Ім'я нашого місцевого контакту – бразильський бригадир. Полковник. Поправив Єгар. Полковник Евандро. Рафаель Евандро. Назви членів команди. Всіх. Алонзо Каміші. «Джеймс, Клермон, Дейл, Крал, Краків, Сантос». Алонзо став навколішки і подивився в очі єгору. «Де кого забув? Нас десятеро!» Єгер похитав головою. «Не забув. Нарова загинула. Я втратив її, коли ми намагались перетнути Ріоделос Діос, щоб дістатись сюди. О, Господи!» Алонзо провів рукою по коротко підстриженому волосю. Отже, п'ять. Єгер озирнувся довкола. Звичайно, напевно, почулось, що це таке? П'ять. Алонзо відчепив пляшку від пояса і простягнув. Друже, ти не повіриш, що ми пережили за останні два дні. До речі, виглядаєш як лайно. Можу сказати про тебе теж. Видихнув Єгор. Він узяв запропоновану воду, відкрив і одним відчайдушним ковтком осушив пляшку. Потім попросив ще і пив, аж допоки не вгамував спрагу. Алонзо покликав ще декого. Дейл. Різдво почалось раніше. Давай, зелене світло. Майк Дейл ступив вперед, притиснувши до плеча мініатюрну цифрову відеокамеру. Єгер бачив, як світло на передній панелі мікрофона блимало червоним, що означає, що йде зйомка. Він подивився на Алонзо. Той знизав плечима. «Вибач, друже, але цей чувак мене дістав. Якщо Єгер і Нарова прийдуть, я це зніму. І так по кругу». Дейл зупинився приблизно за фут до нього. Опустився навпочіпки і вирівняв камеру на рівні очей. Він утримував кадр кілька секунд, потім натиснув кнопку. Червоний індикатор плівки блимнув. "Хлопче, ти так ніколи в житті не зіграв", прошепотів Дейл, та подивився на Єгора. "Ей, містер Єгор, можете знову вийти з кущів? Ну як ви щойно робили?" Просто трохи реконструкції, тому що, ну, знаєте, я пропустив цю частину. Єгер подивився на оператора. 24-26 років, довге волосся, стиль, триденна дизайнерська щетина. Щось було у ньому від хижого какаду, що не подобалось єгору. А може це просто інстинктивна відраза до камери? Дейл був нешанобливий до приватного життя і дуже-дуже нав'язливий. «Ще раз вийти на камеру?» перепитав Єгар. «А я так не думаю. Короче, якщо ти знімеш ще хоч одну секунду, я візьму твою камеру, розіб'ю її на шматки і змушу тебе з'їсти». Дейл, ніби здаючись, підняв руки. «Гаразд, я розумію». «Ви пережили пекельне випробування. Я це розумію. Але, містер Єгер, саме так камери мають працювати. Зараз все до біса, важко. Вас зараз просто край треба зафільмувати. Це те, що зробить наше шоу чудовим». Незважаючи на воду, яку він випив, Єгер все ще відчував себе напівмертвим. І не був налаштований на безглузду розмову. «Чудове шоу? Ти все ще думаєш, що зараз йдеться про створення чудового шоу? Дейл, є дещо, що тобі потрібно зрозуміти. Зараз ми намагаємось вижити. Так, ти, як і ми. Ми зараз не в шоу. Це реальне життя. Але якщо я не можу знімати, то і шоу не буде». Заперечив Дейл. І люди, які все це фінансують? Ну, наші керівники. Виходить, вони викинули гроші? Їх тут немає. Ми є. Якщо знімеш ще хоч один кадр на цю штуку без мого дозволу, твоє шоу стане історією. І ти, друже мій, також. Розділ тридцять дев'ятий «Тож розповідайте, що тут в біса трапилось?» – сказав Єгер. Вони розмістились в тимчасовому таборі, який Алонзо та решта зробили з джунглів, в місці, де густа рослинність стикалась з відкритою піщаною косою. Вони затінили його кількома навислими деревами. Максимальний комфорт, який можна отримати тут». Єгеру вдалося швидко вмитись в річці, яка змійкою пропливала повз, як завжди мляво й задумливо. А також дістав дещо із запасів, щоб огофтатись після епічної подорожі через джунглі. Харчовий пайок, вода, сіль для регідрації, а також засіб від комок. Нарешті він знову почав відчувати себе людиною. Команда експедиції, точніше, ті, що лишились, зібрались для наради. В повітрі відчувалась якась дивна напруженість. Відчуття, що вороги не шпорили околицями табору, її ховались поза полем зору. Єгер також з запасів витяг резервний дробовик. Він був не єдиний, хто одним оком дивився на джунглі, і рукою тримався за зброю. «Краще я почну з початку. З моменту, коли ми втратили вас у падінні». Слова Алонзо були глибокі, буркотливі, типові для великого афроамериканця. Єгер почав усвідомлювати. «Алонзо з тих хлопців, що носять серце на відкриту». Він продовжував говорити Слова наповнювались жалем. Їх втратили досить швидко після стрибка, тож він взяв на себе лідерство. І він добре впорався. Вони завершили стрибок, без травм, з твердою, чистою землею під ногами. Потім розбили табір, відсортували спорядження, узгодили розклад вартових і подумали, що нічого страшного і вони чекатимуть на нього з наровою. «І от тоді ми ніби розділились на два табори», – продовжив Алонзо. «Я і мої люди, скажімо, бригада воїнів, ми хотіли надіслати дослідницькі патрулі в напрямку, з якого, як ми гадали, ви повинні були прийти, подивитись, чи можна вам допомогти». Та донести вас, якщо ви, звісно, живі. А ще бригада хіпі. Вони, на чолі з Джеймсом і Сантосом, хотіли піти на захід, бо думали, що знайшли дорогу по берегу річки, яку зробили індіанці. Но ми всі знаємо, що це плем'я десь там. Ми відчували очі в джунглях. Хіппі хотіли простягнути руку та встановити мирний контакт. Мирний контакт. Алонзо глянув на єгора. Знаєш, я от нещодавно провів рік у миротворчій операції в Судані. У горах Нуба. Настільки віддалено, наскільки це можливо. Деякі з тих нубійських племен досі блукають майже голі. Але, знаєш... «Я полюбив цих людей. І є один урок, який я засвоїв з початку. Якщо вони захочуть мирного контакту, вони повідомлять». Алонзо знизав плечима. Короче, Джеймс і Сантос вирушили в обідню пору першого дня. Сантос стверджувала, що вона знає, що робить. Вона – бразильянка – і роками працювала з амазонськими племенами. Він похитав головою. А Джеймс, він просто божевільний. Навіть написав якусь записку індіанцям. Нашкрябав кілька малюнків. Він глянув на Дейла. «Покажи». Дейл схопив камеру та почав порпатись у файлах на флешці. Через секунду він натиснув «Плей». На екрані з'явилось зображення. Крупний план нашкрябаної нотатки. А густий голос Джо Джеймса зачитував ці слова десь на задньому фоні. Йоу, мешканці Амазонки! Ви любите мир, ми також. Тож давайте будемо жити разом. В екран вплила величезна борода та скелясті байкерські риси. «Ми заходимо до вас, щоб привітатися та встановити мирний контакт!» Дейл недовірливо похитав головою. «І що? Як цьому хлопцю взагалі можна повірити?» й мешканці Амазонки!» «Я маю на увазі, як індіанці розуміють англійською?» «Він псих. Надто довго провів у своїй хатині в лісі. Ні, звичайно, він ідеал для камери, а от для місії навряд чи...» Єгер сказав, що побачив достатньо. «Так, він трохи дивний, але хто ні? Кожен, у кого є сто відсотків розуму, не буде тут. А от трохи божевільні, так». Алонзо почухав щитину. «Так, але цей Джеймс переборщує. Так чи інакше, вони з Сантос вирушили. Через добу від них не було і сліду» але й ніяких ознак біди. Отже, друга частина бригади хіппі, французька, Клермон і, що дивно, німецька, Краків. Особисто я ніколи б не вважав його природженим хіппі. Вони вирішили зв'язатися з Джеймсом і Сантос. «Я не повинен був відпускати їх», – прогорчав Алонзо. «У мене було погане перечуття». Але, в біса, коли ти з Наровою зник, у нас не було ані керівника, ані заступника. Близько полудня, через годину після того, як Клармон і Краків відійшли, ми почули крики та стрілянину. Звучало, як засідка з вогнем у відповідь. Алонзо глянув на Єгера. Ось і все. Мир оголошено завершеним. «Ми пішли, як мисливська група, відстежуючи сліди Клермона та Кракова до точки, можливо, десь за півмилі. Так ми натрапили до Підліску і побачили багато свіжої крові. І знайшли дещо ще». Він витяг щось із кишені та простягнув єгору. «Обережно. Це якась отрута». Єгар придивився. Тонкий шматок дерева завдовжки близько шести дюймів, вирізьблений і загострений з одного кінця, а вістря змазане в якійсь темній і в'язкій рідині. Ми продовжували шукати і натрапили на слід Джеймса і Сантос. Ми знайшли їхній табір, але без них. Також не було жодних ознак боротьби, ніяких слідів. Без крові, без стріл, без нічого. Так, ніби їх телепортували звідто іншопланетяни. Алонсо зробив паузу. А потім це він дістав із кишені стріляну гільзу, знайшов на зворотньому шляху, наче наткнувся на це. Він простягнув знахідку єгеру. Це 7-62. «Швидше за все – GPMG або АК-47. Не наша зброя. Точно». Єгер пару секунд крутив гільзу в руці. Кілька десятиліть тому калібр патронів зброї НАТО – 7,62 мм. А от під час війни у В'єтнамі американці експериментували з меншим калібром – 5,56 мм. З легшими кулями – Піший солдат міг нести більше патронів, що означало більш стійку вогневу міць, що важливо під час виконання тривалих піших місій у джунглях. З того часу калібр 5.56 став звичним для НАТО, і ніхто з тих, хто збирався на косі, не брав з собою зброю калібру 7.62. Єгар подивився на Алонзо. «Більше ніяких слідів?» Алонзо похитав головою. «Жодного!» «То які твої висновки?» запитав Єгар. Обличчя Алонзо спохмурніло. «Чоловічий, я не знаю, там хтось є, це точно. Але зараз ця сила залишається загадкою. Якщо це індіанці, то чому тут гільза 762?» «Відколи загублене плем'я носить зброю?» «Скажи, яка там кров була?» – запитав Єгар. «На місці засідки? Ну, знаєш, ніби басейн, але застиглий». «Багато крові?» – запитав Єгар. Алонзо знизав плечима. «Я б сказав, досить». Єгар підняв вгору трофей від індіанців. «Так, ну це, вочевидь, дротик. Ми знаємо, що ті індіанці озброюються ними. Напевно, отруєний. Кажуть, індіанці використовують курари, яку виготовляють із соку лісової лози. Ця отрута вбиває, припиняючи роботу м'язів діафрагми. Іншими словами, можна задихнутись до смерті. Неприємно». І ще дещо з тренувань команди Бісоп у полковника Евандро. Індіанці використовують це для полювання на мавп у кронах дерев. Влучання дротиком, мавпа падає, плем'я радіє, і дротик вони дістають. Кожен з них вирізьблений вручну, тож індіанці рідко їх гублять. А найголовніше, якщо в тебе вже й поцілили дротиком з курари, то він встромляється, як шпилька. Кров майже не йде. Крім того, дещо ще. Єгар взяв дротик і підніс до рота, відчувши смак чорного слизу на гострому кінці. Декілька людей з його команди здригнулись. Не можна утроїтись, прокопнувши курари, заспокоїв їх Єгар. Ця отрута повинна потрапляти прямо в кров. «І, до речі, вона гірка на смак. Але це... це сироп із спаленого цукру!» Єгер посміхнувся. «І якщо скласти все докупи, що виходить?» Він обвів очима членів команди, що залишились. «Алонзо, квадратна щелепа, відкрите обличчя, кожен дюйм колишнього морського котика випромінює домашню чесність». Каміші. Тихий. Чекає. Тіло напружене. І ще дві висхідні зірки ЗМІ, які просто хочуть зняти чудовий фільм-блокбастер. Дротиком ні в кого не цілили. Єгер відповів на своє ж запитання. Наші потрапили в засідку до озброєних людей. Кров це доводить. Отже, якщо наше загублене плем'я якимось чином не винайшло порох, то поруч з нами є ще одна якась теймнича сила. Той факт, що вони залишили це, він підняв дротик. Свідчить про те, що вони намагаються підставити індіанців. На якусь мить він притримав погляд на зброї тубільців. Тут нікого не повинно бути, крім нас і цього загубленого племені. І наразі ми не маємо жодного уявлення про те, хто такі ці озброєні люди, як вони потрапили сюди і чому ворожі. Єгер перевів погляд вгору. гору. Але можна зробити тільки один висновок. Характер цієї експедиції точно змінився. П'ятеро зникли, повільно оголосив він. Тепер у його погляді була холодна сталь. Так, ледь ступили в джунглі, а половину своїх вже втратили. Потрібно ретельно розробити план. Нікого з зниклих Єгер не знав дуже добре, але все ж відчував особисту відповідальність за їх життя. Його привабила відкритість і відсутність лукавства великого божевільного Джо Джеймса. І він з болем усвідомлював, що Летиція Сантос є даниною полковнику Евандро в його команді. Вона нагадувала на вуличну, хоча ні, скоріш дику версію бразильської актриси Таїс Араухо. темноока, темноволоса, гаряча та нетримкана язик, повна протилежність Ірині Наровій. Для Егера втрата Нарової. Стала катастрофою. А втратити п'ятьох протягом перших 48 годин експедиції, такого він не передбачав. Розділ сороковий. Варіант перший, оголосив він, а голос тремтів від напруги моменту. Ми вирішуємо, що місія більше неможлива і викликаємо групу евакуації. Тут гарний зв'язок, і це придатна зона посадки. Нас можуть витягти звідси. Ми б втекли від загрози, але залишили б друзів. І зараз ми не знаємо, живі вони чи мертві. Варіант другий. Ми вирушаємо на пошуки. Ми працюємо, виходячи з того, що вони живі, доки не буде доведено протилежне. Плюс наше гарне відношення до товаришів. Ми не відвертаємось від них при перших ознаках біди. Мінус – ми невелика легкозброєна команда. Супроти тій, що має потенційно більшу вогневу міць, до того ж, ми не маємо жодного уявлення про їхню кількість. Єгер зробив паузу. Варіант третій – ми продовжуємо експедицію, як і було заплановано. У мене є підозра, це лише здогадка. Що продовживши, ми дізнаємось, що сталося з нашими друзями. Так чи інакше, хто б не напав на нас, цілком зрозуміло. Вони зробили це, щоб перешкодити нам досягти мети. Якщо ми продовжимо, то стовідсотково станемо їм поперек горла. Це не військова операція. Продовжував Єгар. А якщо б так було, я б наказував вам, як своїм солдатам. Зараз ми цивільні. Нам потрібно прийняти колективне рішення. Мені здається, є три варіанти. Нам потрібно проголосувати. Але перш ніж ми це зробимо, хочу почути ваші питання та пропозиції. Не соромтесь говорити. Камера не працює. Єгер кинув на Дейла грізний погляд. Камера не працює. Так, містер Дейл. Дейл відкинув назад довге тонке волосся. «Гей, ти наклав вето на це, пам'ятаєш? Ніякої зйомки без дозволу». «Гаразд». Єгер озернувся в пошуках запитань. «Мені цікаво», – тихо зауважив Хіро Каміші. його англійська майже бездоганна. Якщо не брати до уваги, ледь помітний японський акцент. Якби це була військова операція, «Що ми робили б, будь ми вашими людьми?» «Третій варіант», – відповів Єгар, не вагаючись ані хвилини. «Чи не проти пояснити чому?» Каміші говорив якось дивно, обережно, ніби кожне слово мав підібрати з великою точністю. «Тому що це суперечить інтуїції», – пояснив Єгар. «Нормальна людська реакція на стрес і небезпеку – це боротись або втікати. Ми здамося, якщо звернемось по евакуацію. Якщо ж будемо боротись, то скоріш за все загинемо у боротьбі з поганими хлопцями. Варіант третій найменш очікуваний. і Я сподіваюся, він їх здивує. Змусить розкритися, зробити помилку. Каміші злегка вклонився. «Дякую, це гарне пояснення». «З ним я згоден». «Знаєш, друже, не п'ять», – прогорчав Алонзо. «Шість. З Енді Смітом. Я ніколи не думав, що смерть Сміта – нещасний випадок. І тим більш після того, що сталося». Єгар кивнув. «Зі Смітом шість». «А коли ми отримаємо координати?» – запитав чийсь голос. «Ну, ті, літака». Штефан Краль, словацький оператор в команді. Його англійська з сильним гортанним акцентом. Єгар подивився на нього. Невисокий, кремезний. Чимось нагадував Альбіноса. На шість років старший за Дейла, хоч і не виглядав так. За всією логікою, саме він має бути оператором. Але Карсон призначив Дейла головним. І Єгар міг зрозуміти, чому. Дейл і Карсон – справжні птахи високого польоту. Дейл – спритний, легкий і крутий, а також майстер виживання в джунглях ЗМІ. А Краль справляв враження незграбного, дещо ботанського мішку нервів. Він був диваком, який шукав успіху у телевізійній індустрії. Оскільки нарової нема, — Я призначив Алонзо заступником, — відповів Єгер. — Я дав йому координати. — Ну і? А решті? Краль знизав плечима. Щоразу, коли він говорив, дивна, кривана півусмішка крала на його обличчі. Незалежно від того, наскільки серйозною була тема, Єгер подумав, що це його нервозність просвічує, але все одно це його бентежило. Він знав багато таких хлопців, як Краль. Напівзамкнених. Їм важко спілкуватись з іншими. Єгер вже зустрічав такий тип людей. В червоному тумані бою саме вони виявлялись справжніми демонами. Якщо всі проголосують за третій варіант, коли ми будемо на річці, я всім повідомлю координати. Сказав Єгер. Така вже частина моєї угоди з полковником Евандро. Гаразд, то як ти втратив нарову? Що саме сталося? Єгер здивувався цьому питанню. Я вже пояснював це. Я б хотів би почути ще раз. Продовжував тиснути краль. Його крива усмішка ще більше розповзлась по обличчю. Просто, знаєш, для ясності. Єгера турбувала втрата нарової. Він не збирався переживати це все знову. Її забрав хаос джунглів. І повір, я нічого не міг зробити, щоб її врятувати. «А чому ти переконаний, що вона мертва?» Маляво продовжив краль. «А Джеймс, Сантос, що з іншими, не так?» Єгер звусив очі. Тебе зі мною не було. Але ж ти міг щось зробити. Це ж перший день. Ти переходив річку. Мені його зараз застрелити, чи ні? Перебив Алонзо. Явне попередження. Чи може спершу мені відрізати йому язика? Єгер підняв руки. Дивні питання, містера Краль. У мене склалось враження, що ти у мене тут береш інтерв'ю. Так? Інтерв'ю. Краль нервово похитав головою. Я просто намагаюся зробити так, щоб всім все було зрозуміло. Єгер переводив погляд то на Краля, то на Дейла. Камера останнього стояла на землі, а його рука ніби випадково була поруч. Знаєте що, хлопці? Прохрипів Єгер. У мене є дещо, що треба з'ясувати. Він подивився в камеру. Ви, можливо, і заклеїли червоний індикатор гофрованою стрічкою. Але ця камера знімає. І припускаю, що і знімала, перш ніж опинитись тут на землі. Він подивився на Дейла, який, здавалось, помітно здригнувся під поглядом. «Я скажу один раз. Один. Якщо ти знову утнеш щось таке, я запхну тобі камеру так далеко в сраку, що ти будеш чистити об'єктив, коли будеш чистити зуби. Це зрозуміло?» Дейл знизав плечима. «Так, напевно, от тільки...» От тільки цю тему ми піднімати більше не будемо. І коли нарада скінчиться, ти зітреш усе, що записав, а я буду стежити за цим. Але якщо в мене не буде ніяких ключових сцен, у нас не буде і шоу, заперечив Дейл. Наші телевізійники... Погляду Єгера було достатньо, щоб той замовк. «Я хочу, щоб ти зрозумів. Зараз мені насрати на усіх керівників телебачення. Зараз я дбаю лише про одне. Про те, щоб якомога більше членів моєї команди вижили. Ця штука наразі мене дуже бісить». Він тицьнув пальцем в камеру. «А коли я емоціонально нестабільний...» То можу ламати речі. Тож, містере Дейл, вимкни це нахрін. Дейл потягнувся до камери і натиснув декілька кнопок. Так його спіймали на гарячому, але з його надутих щік було зрозуміло, що він відчуває себе ображеним. Це ти змусив мене задати купу ідіотських питань, пробурмотів краль. «Це твоя дурна ідея!» Єгер побачив наново цих двох. Декілька з його товаришів по елітних військах намагались потрапити у світ телевізору. Але надто пізно зрозуміли, наскільки це безжально. Телебачення лускало людей, як насіння, а потім випльовувало, як лушпиння. Честь і вірність у таких – рідкісний товар. Жорсткий бізнес телевізору. Саме він зробив Дейла і Краля, а також Карсона, такими. Світ, у якому обов'язково треба зняти, коли люди приймають рішення щодо життя та смерті. Особливо, коли тебе попросили цього не робити. Світ, де ти повинен бути готовий встромити ножа в спину товариша-оператора, якщо це дасть зліт кар'єри. Єгер ненавидів таких людей. І, можливо, саме це зробило його таким несприйнятливим до команди з самого початку. Він додав Краля та Дейла до списку речей, за якими доведеться уважно стежити. Вони йшли якраз після отруйних павуків, гігантських кайманів, диких племен, а тепер і після невідомої групи озброєних людей які, здається, мають намір вбити їх. Гаразд, тож давайте тепер з вимкненою камерою переходимо до голосування. Варіант перший. Встаємо і припиняємо експедицію. Хто за? Ніхто не підняв руку. Це було полегшенням. Отже, вони тут залишаться на деякий час. Кінець 40-го розділу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за прослуховування. Почуємось!